Epistola lui Pavel către evrei Capitolul 9. Legamentul din tâi avea și el porunci privitoare la slujba dumnezeiască și la un locaș pământesc de închinare. În adevăr s-a făcut un cort. În partea dinainte numită Locul Sfânt era sfeșnicul, masa și pâinile pentru punerea înaintea Domnului. După perdeaua a doua se afla partea cortului care se chema Locul prea sfânt. El avea un altar de aur pentru tămâie și chivotul legământului, ferecat peste tot cu aur. În chivot era un vas de aur cu mană, toiagul lui Aron care înfrunzise și tablele legământului. Deasupra erau heruvimii slabei care acopereau capacul ispășirii cu umbra lor. Nu este vremea să vorbim acum cu deamăruntul despre aceste lucruri. Și după ce au fost întocmite astfel lucrurile acestea, Preoții care fac slujbele intră totdeauna în partea din tâia cortului, dar în partea a doua intră numai marele preot, o dată pe an, și nu fără sânge, pe care îl aduce pentru sine însuși și pentru păcatele din neștiință ale norodului. Prin aceasta, Duhul Sfânt arăta că drumul în locul preasfânt nu era încă deschis câte vreme sta în picioare cortul din tâi. Aceasta era o asemănare pentru vremurile de acum, când se aduc daruri și jerfe, care nu pot duce pe cel ce se închină în felul acesta la desăvârșirea cerută de cugetul lui. Ele sunt doar niște porunci pământești, date ca toate cele privitoare la mâncări, băuturi și felurite spălături până la o vreme de îndreptare. Dar Hristos a venit ca mare preot al bunurilor viitoare. A trecut prin cortul acela mai mare și mai desăvârșit, care nu este făcut de mâini, adică nu este din zidirea aceasta. Și a intrat odată pentru totdeauna în locul preascând, nu cu sânge de țap și de viței, ci cu însuși sângele său după ce a căpătat o răscumpărare veșnică. Căci dacă sângele taurilor și al țapilor, și cenușa unei vaci stropite peste cei intinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului. Cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cudetul vostru de faptele moarte, ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este el mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca, prin moartea lui pentru răscumpărarea din abatările făptuite sub legământul din tâi, cei ce au fost chemați, să capete veșnica moștenire care le-a fost făgăduită. În adevăr, acolo unde este un testament, trebuie neapărat să aibă loc moartea celui ce l-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. N-are nicio putere câtă vreme trăiește cel ce l-a făcut. De aceea și întâiul legământ n-a fost sfințit fără sânge. Și, într-adevăr, Moise, după ce a rostit înaintea întregului norod, toate poruncile legii, a luat sânge de viței și de țapi, cu apă, lână, și iso, a stropit cartea și tot norodul și a zis, Acesta este sângele legământului, care a poruncit Dumnezeu să fie făcut cu voi. De asemenea, a stropit cu sânge cortul și toate vasele pentru slujbă. Și după lege, aproape totul este curățit cu sânge, și fără versare de sânge nu este iertat. Dar deoarece chipurile lucrurilor care sunt în ceruri au trebuit curățite în felul acesta, trebuia ca însăși lucrurile cerești să fie curățite cu jertfe mai bune decât acestea. Căci Hristos n-a intrat într-un locaș de închinare făcut de mână omenească, după chipul adevăratului locaș de închinare, ci a intrat chiar în cer, ca să se înfățișeze acum pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Și nu ca să se aducă de mai multe ori jertfă pe sine însuși, ca marele preot, care intră în fiecare an în locul preasfânt cu un sânge care nu este al lui, fiindcă atunci ar fi trebuit să pătimească de mai multe ori de la întemeiera lumii. Pe când, acum, la sfârșitul veacurilor, s-a arătat o singură dată ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. Și, după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Tot așa, Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, se va arăta a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă.